коли непомітно для себе перейшла на «ти» з господиною. Дуже легко. Вдала ніби на все згодна, а він на радощах вирішив мене побалувати своєю увагою. Пообіцяв мені романтичний вечір двох, як колись за наших кращих часів, а мені тільки того і було треба. Він був вже доволі п'яним, бо до того з тиждень не просихав, і це все спростило. Я запропонував йому зробити укол, який нібито почистить йому кров. Наплила якоїсь мечні про те, що він притверезі на очах, і він повірив. Якби він не був п'яним, я б, звісно, все одно знайшла привід зробити йому той укол. Колола йому якусь отруту? Та ні, де б я її взяла, спокійно зізналася стара. Звичайнісінький панангін. Це препарат Калію, але я ввела йому таку дозу, від якої хто завгодно помер би. Також, що приховав той суд експерт Вигукнула Оля. Та що він міг знати, образилася господиня, він би нічого не довів. Що він міг сказати? Що серце зупинилося в систолі, а на руці загиблого були свіжі сліди від уколів? Ніхто б ніколи не довів, що рівень калію в ясика підвищили штучно. Правда, експерт розповів про все Вікторові, а той, щоб уникнути розголосу, з якихось міркувань заплатив експерту, аби він приховав цей факт. Проте від я одразу збагнув, що то моїх рух справа. Чому? Бо ти лікар. Бо я дурепа, відрізала вона всі ці роки. Я наївно вважала, що тільки зі мною ясик ділиться своїми брудними таємницями. Виявилося, він розпотякував їх усім без розбору. Єдиним, хто нічого не знав про наші з ним стосунки, був, як не дивно, його найліпший приятель Славко. Ясик хизувався нашим зв'язком перед усіма, перед Віктором, перед Катериною і навіть перед цією малолітньою ідіоткою. І всім розповів про мого внука, на якого, як він висловлювався, я перемкнулася. І всі вони вирішили шантажувати мене. І Юлька була з Ясиком спочатку того вечора, а потім він відправив її додому. Але, видно, встиг щось бокнути, бо за кілька днів після його смерті мала подзвонила мені і заявила, що знає про наші стосунки з Ярославом і не мовчатиме, коли я їй не заплачу. Теж казала, що піде до Андрійка, ну і дістала по заслузі. А нещодавно об'явився Віктор і запропонував мені угоду. Я мала зупинити вас із Жанною, відбити бажання цікавитися його справами. А він обіцяв мовчати і про те, що я була коханкою Ясика, і про те, що то я могла його вбити, сипала знаннями Ілона». Мені просто пощастило, що цього покидька вбили. Певно, накрилися ті тренажери. А Катерина? Вона теж почала мене шантажувати. І, бачте, знадобилися гроші. До речі, хочеш на них подивитися? Ну, звісно, хочеш. Ілона присунула табуретку до стіни, влізла на неї, не знімаючи туфель, підчепила ножем вентиляційну рішитку і дістала невеличкий пакунок. Ось вони, ваші долари. Тут і Вікторова розписка на ті десять тисяч, що він не доплатив ясику. Може, вдасться когось витрісти цю десятку, як гадаєш? Ось ваш спадок. Помилуйся на нього перед смертю. За ці гроші я дам освіту моєму внукові, ну і, можливо, трохи